Хоче вирухнутися, та його одразу пропікає біль Лежи тихенько А коли тебе цікавлять анкетні дані То я сільський лікар Приходько Де я? У добрих людей Ось твоя господенька, Ганнуся Ворожба До нього підійшла худенька Мов горсточка матірки дівчина років шістнадцяти, під чорними ліпленими дугами брів, зоріють і печаляться великі підведені синім карі очі, печаляться й уста, що трепетно куточками підіймаються угору, а біля підборіддя самотіє крихітка ямочки, яка десь загубила свою пару. І легше став, глянувши на цю довірливість на це вболівання, на цю красу. Кого ж ти приворожиш, ганнусь ворожба? Господинка посміхнулася, зітхнула і вирухнулася на її грудях коса. А тепер відпочиває хлопче, і ні слова, бо вже піт виступив на обличчі, грізніше від острішки брів. Лікар відходить під ліжка і десь зникає. Ганнуся жебережно поправляє ліжко пораненого, який ще хоче щось запитати, але знесилля сплющує повіки і вводить його в темінь. Прокидається він раннім смерком од шуму вітру і реву корів, які йдуть із череди. В таку пору корови, що пасуться в лісах, пахнуть суницями і молоко теж. Данило виразно чує пахощі суниці. Ага, то на стільчику застеленому полотняною скатертиною стоять у полумиску лісові ягоди. Чи не ганнусь збирала їх? А за вікнами в кущах калини розшумовується і розшумовується вітер, і червоні кетяги стукають у шипки. Калиновий вітер... Як він любив з Мирославою прислухатись до нього біля татарського вроду. Блиснула блискавка, і на калиновий вітер упали перші краплини дощу. Данело хотів підвестися, але зі стогоном упав на постіль. Цей час відчинилися двері, і до кімнати, згортаючи долонею, звій дощові краплі, увійшла Ганнуся. «Як ви...» Несе йому ласкаву желостинку Ось я зараз видую корову і принесу вам парного молока. Будете пити? Ганусенько, дівчиненько, я зараз навіть коня з копитами з'їв би. Таке скажете, береться посмішкою увесь вид дівчини. Здається, ніколи не був таким голодним. Бо стільки постите, А скільки? Вже другий тиждень пішов. Другий тиждень. Здивувався, не повірив Данило. Деге ж, бо з вас дуже багато крові витекло. Але все минеться. Це так наш лікар сказав. А він людина серйозна. Гарний ваш лікар. Дуже славний. Вже сорок років у нашому селі лікує людей і трохи химерує. Дівчина поправляє косу, що пахне дощем, і прислухається, як за вікнами шаленіє негода. Як же він химерує! Завжди з самої ранньої весни і до снігу ходить тільки босий, толстовець. І все чогось раніше бурчав на владу. А тепер, як прийшли фашисти, то інший каже, «Радянська влада – це люди». «Ганнусьо, як я потрапив до вас?» «Годі вже говорити, що завтра буде день». «Тільки це скажи». «Вас пораненого принесли двоє військових до моїх родичів. Ті ж привезли до мене, бо я тепер сама самісінька. А зараз мовчить, Приклала палець до уст, війнула косою, війнула блакитною спідничкою, і легко зашурхотіла